Radio täällä naukaisee taas Tallinnasta ja tässä me ollaan kassi kohvik nurrin tiloissa eli vapaasti suomennettuna kissan kehräyksen kahvilassa, jossa meidän studio on ja meitä on paikalla täällä nyt meidän toimituksen puolesta on Kim ja minä eli Helena ja meillä on sitten vieras, jonka mä esittelen kohta tämmösen pienen alkukevennyksen vaan tähän ajattelin. Ajattelin laittaa, kun kissakahvila-trendihän on nyt rantautunut jo Suomeenkin kovasti. Suomessa on kaksi kissakahvilaa Helsingissä ja Tampereella. Ja, mutta nyt näyttää siltä, että tämä trendi ei ole aina ihan niin huipussaan. Ja mun, muistaakseni ensimmäinen kissakahvila perustettiin Tokioon ja siitä on jo aikaa. Mut nyt sinne on tullut uusia, uusia kahviloita. Siellä on kaiken kaikennäköistä kania, pöly, haukka ja käärmekahviloita. Mä sitä käärmekahvila mietin. Mitä mieltä saatkin ootkin? Olisiko se kiva? Oli se, käärme kaikki vapaana hyvä. siellä ja... Joo, hmm. tietysti, tietysti sitä riippuu vähän tietysti käärmeistäkin, mutta siis... Siellä mitä ei varmastikaan ole mitään kurista ja sen enempää kuin kalkkarokäärmeitäkään, vaan siis semmoisia käärmeitä, mitä ihmisillä nyt yleensäkin on kotona. Ei sitten niitä kuristajiakin pidetä kotona. Joo, jonkun verran pidetään. Sitten se pitää jopa. syöttää hyvin sitten, se... Joo, se täytyy syöttää. Syöttää hyvin. No nyt siellä on sitten Tokiossa ihan uusin on tämmöinen kuin siilikahvila. Et siellä on tuommoinen kaksi siiliä. Ja niitä saa käydä siellä silittelemässä ja paijailemassa, mä en tiedä oikein, miten siiliä silitetään. Kuulostaa aika sillä, että kiili, siiliä silitetään, se on musta aika no, Ainakaan vastakarvaan älä... ei paljon kannata. No ei, <laughs> ja mä olen sen kanssa hyvin skeptinen, koska siili on kuitenkin rauhoitettu lähes koko maailmassa kuvit. Mm. Mä luulisin, että myöskin Joo. Japanissa, ja se on kuitenkin metsän eläin metsän tai eläin. villieläin, mm. ja mä en missään tapauksessa ottaisi siiliä kotiin. Mm. Ja Suomessahan se on rauhoitettu, ja Suomessa ylipäätänsäkään mitään villieläimeitä, luonnossa eläviä eläimiä, ei saa ottaa lemmikiksi kotiin. No se on aivan sama kuin mitä mm. meillä Eestissä on, ja jos nyt löytää sitten loukkaantuneita villieläimiä, niin meillä on niille omat varjopaikkansa ja hoitopaikkansa, josta ne sitten kun ne on hoidettu, niin päästetään takaisin luontoon. Niin kuin Suomessakin on, Korkeasaareen, Havonviede ja Heinolassa oli kuin lintutalo. Vieneikö Suomen mä en osaa sanoa, osa mitään, sanoa mitään, mitään siitä, että miten se on, mutta joka tapauksessa siellä on nyt siilikahvila. Että jos ketä kiinnostaa mennä silittelemään siiliä, niin sinne vaan vasta Totta karvaan ja mukaan. Hanskat mukaan. Muka. siilihan on tavattoman viehättävä. Kaunis, Kaunis se naama, Kaunis kun se näin. naama tulee sitten se tuhisee sille jännästi ja, ja se on todella ihana, että mulla oli joskus Suomessa, niin mulla oli viisi siilinpentua pihapiirissä ja mä syötin niitä ja aina kun mä naputin sen lautasen reunaan, niin silloin ne tuli syömään sieltä. Mm -hmm. <laughs> Joo, kyllä se pihapiirissä menee, kun se on, on ja oppii. Se siilihän syö kissan ja koiraruokaa ja missään tapauksessa älkää antako. Maitoa. maitoa. Ei missään myöskään. tapauksessa, joo. Jukurtti taitaa olemaan piimeä No en menisi antamaan Menis mitään, mitään maitotuotteita. Mm. Se ei tarvii. Vettä. Vesi on Vettä. ainoa, mitä se tarvii. Suurin osa eläimistä on laktoosiintoleransseja, ne ei kestä maitotuotteita. Joo, joo. Sitten tietysti on olemassa se kissamaito. Niin sehän on kyllä, että se, se voi olla, jos, jos haluaa joo, siilia, sopii. ruveta ruokkimaan pihapiirissä, Mutta, Mutta sitä ei tarvitse siiliä opettaa juomaan maitoa mun käsittääkseni siinä voi käydä niin, että se ei sitten hae sitä vettä sieltä luonnosta niin kuin sen pitää, kun joo. se oppii siihen maitotuotteeseen. Joo ei, ei, ei, ja muutenkin pitää olla varovainen noiden luonnon eläinten kanssa, että ei niihin kannata kauheasti. Mutta se oli se siilikahvila ja alku kevennys tälle ohjelmalle. tän ohjelman lopussa me vielä keskustelemme sitten tästä, kuinka puhutaan kissan kieltä. Tästä nimittäin meille tuli kysymys joku kuuntelija kysyä, että kuinka sitä nyt sitten puhutaan sitä kissan kieltä, kun mä aina mainostan, että mä osaan puhua kissaa. Niin me keskustellaan tuossa loppupuolella sitten siitä, että miten sitä puhutaan sitä kissan kieltä. Mutta nyt mä toivotan tervetulleeksi meidän vieraan. Elikkä Tuija Jäntti Suomesta. Peräti. Tervetuloa Tuija. Kiitos. No niin, sä tulit mistä kaukaa Suomesta? Mä tulen Viitasaarelta Keski-Suomesta. Keski-Suomessa, joo. Se on sitä kaunista seutua. Kyllä, järviä on paljon. Joo. joo, se on todella kaunista vehreätä seutua mm. Viitasaari. Ja mitä sä tällä hetkellä? Tällä hetkellä olen työttömänä, mutta olen sitten katona ja hoidan kissoja täyspäiväisesti. Täyspä ihan ammatti. Eikö? <laughs> Joo. No samahan se on mullakin, että mulla on tai tää Katranio tässä sitten välillä, mutta muuten hoidan kissoilla. Mutta sä oot työttömänä ja sä olit, miltä alalta sä olitkaan? Mä oon kirjanpitäjä, No Siinäpä nyt sitten kuuntelijoille hei pikkusen vinkkiä, että jos teillä on tarvista työntekijästä, mm -hmm. niin täältä löytyy nyt erinomainen sitten siihenkin asiaan. Ja sä olit nyt Helsingissä messuilla. Mitkä messut siellä oli? Siinä oli useammat messut messukeskuksessa, mutta ne eläinmessut oli siinä ne kaikkein kiinnostavimmat. Siellä oli kissoja, kissanäyttely, koiria, kaneja, haisunäätiä ja kaikennäköisiä eläimiä. Haisunäätiä? Joo. Oli ne kopissa? <laughs> ne oli semmoisessa aitauksessa, mutta niitä sai ottaa syliin, jos siinä oli Uuh. se omistaja vieressä. Joo, otitko? En ottanut. Mä ihan tyydyin valokuvaamaan sitä sivusta. Onko se niinkä kokoinen? Ei se ihan pieni ole. Ei vähän kissan, kissan kuin pienen kissan kokoinen. Pienen kissan kokoinen. Mm. Onko se niin pieni sitä kumminkin? Joo, Toi... no, tähän on suht pieni. Se, hmm. muist, jos mä toikeen oikein muista, niin haisunääden Normaali paino on puolitoista kuin kaksi kiloa. Että se no se ei ole edes... todella paljon. Ei. Ei. Ei. Sillä on erittäin paksu karva ja kaunis no, sehän karva. Sehän se näyttää. Se, se näyttää sitten tietysti. Siitä oli justiin jossain telkkariohjelmassakin, oli, että haisunäätästä. Sen takia mä kiinnostan, kun sinä siitä että mm. haisunäätiäkin siellä oli, ei, ei ne haissu. Ei, ei että haissu. Sehän ei haise mm. niin normaalisti. Ei, kun se on tottunut siihen. On turvallisissa oloissa. Onko ne sitten kotona lemmikki. On, joo. Onko mitään tietoa, että miten paljon niitä esimerkiksi Suomessa voisi olla? Mm, en ole tutkinut. Joo, joo. No, joku voi tutkia tai ehkä sitten, jos Kattiradio löytää vastauksen, niin kerrotaan sitten myöhemmin tästä, mm. miten paljon haisunäätiä löytyy. löytyy. Siis haisunäätiä sinänsähän, sehän ei haise, vaan ainoastaan se puolustusmekanismi, niin silloin, kun... silloin kun se joutuu sitä käyttämään. Mutta mulle tuli mieleen sellainen asia, että todennäköisesti nämä kotona olevat, Joko ne on manipuloituja tai sitten ne on leikattu niin, että niillä ei ole niitä rauhasia. Niin sekin voidaan siis tehdä. Joo. Jos, jos se tota, esimerkiksi suihkuttaa ihmisen päälle tai huoneistoon sen hajupomminsa, niin. niin sinä et saa sitä pois sieltä millään. Joo, joo. Musta joo. on aika huvittava. Mä muistan nyt koulutusajalta, muttahan on siis koulutettu kolmudenissa Ruotsissa joka on valtavan suuri eläinpuisto. Ja siellä oli hajunäättiä. Ja jos mä en ollut oikeastaan niiden kanssa tekemistä, mutta muistan joltakin luennolta, että ne käytti tomaattisosetta sen hajun poistamiseen. Että se ihminen niin valeltiin, tai siis peitettiin sen ihmisen ihosilla ja hiukset ja kaikki sillä tomaatti mehulla tai semmosella tomaattisoseella, joka mm. poisti sen hajun mm. ja, ja sehän on myöskin silmille erittäin hankala. Joo, joo mä kattelin telkkaan että se saattaa väliaikaisesti sokeuttaakin. Joo. Sehän on puolustuskeino sille tietenkin. Se on, jotenkin, on se, se on Joo, ei se sen kummallisempaa. Nyt meillä lähti kyllä raiteiltaan tämä kattiradio, meni haisun äätiin, mutta <tuleehan> tulehan <tuleehan> nyt sekin asia käsiteltyä. Mutta mitä se siellä, Tuija, sulla ei ollut mitään semmoista roolia, että sä et ollut siellä esittelemässä mitään taikka? En. Tämä on tassulinnan blogi blogia pidän ja mä sen edustajana olin sitten siellä myös sulla vierailemassa. Minkälainen tämä sun blogi on? Miten usein, miten, miten paljon sä kirjoittelet? Se on kissa blogi ja semmonen kolmisen kertaa viikossa yleensä oho, tulee oho, postaus. Sä tuottelias. Joo. Sä oot tuottelias eli että Sulinna. Niin sillä se löytyy. Sillä se löytyy. Et sieltä voi käydä katsomassa. oli teellä kaksi kissaa. Joo, kaksi kissaa. Pepsi on joo. 9 vuotias tyttö. maatieskissa kissa ja Max on sitten 6 vuotias poikakissa. Missä Maati ei. Joo, joo, joo, että toinen oli tyttö. Tyttökissa. Joo. Ja se nyt hoidat niitä sitten koko päiväisesti, kokopäiväinen Koko päiväisesti, koko Palvelia ja sihteerin niin minko puolesta sitten. Joo, joo, joo. Ja aika menee. Aika kuluu kyllä. Leikitse niiden kanssa paljon vai mitä te toukut? Leikin paljon ja nyt kun kevät alkoi, niin taas ulos huutaminen on, on lisääntynyt. Että meillä ei kissat vapaana kulje, että ne kulkee valjaissa. Niin se tarkoittaa sitä, että minä lähden sitten valjaissa kissojen kanssa ulos, kun ne pyytävät. Että... No leikattu. Joo, leikattu. silti. Silti pitää onko se, päästä. Se, onko se ihan tähän kevääseen liittyvä, että silloin enemmän? Joo, talvella se on satunnaista, mutta nyt kun kevät tuli, niin se on joka alkanut. Se on alkan. nyt tämä reaktio. Kun valo, valo, valo on lisääntynyt. Joo. Mm -hmm. Nythän on jo niin valoisat päivät. Nyt niin valosaa. Että se valo vaikuttaa siihen, joo. vaikka ne on leikattu, niin vaikka se, on leikattu, se, se leikattu, muistissa. Ei, joo, siis se ei tee mitään muuta kuin se poistaa sen, että niille ei tule sitä juoksuaikaa. Mm. Mutta siis kaikki muut niin kuin vaistothan niille jää. Mm -hmm. Eli metsästysvaistot ja kaikki muut jää ihan normaalisti. Ja mitä enemmän on valoa, sitä enemmän kissa tahtoo ulos. Joo mä huomannut, se meidän aksel on kyllä Se pitäisi koko ajan päästä ulos. Vanha kolli, mutta se on vasta leikattu nyt viime kesänä. Kesänä, että silloin niin siellä tuoreessa muistissa nähtävästi vielä se, että pitäisi päästä ulos. Ja muut nekin, jos on ollut ulkona. Mä nyt en pysty häntä viemään. Minkälaiset valjaat sulla on näille? Mm, heillä on erilaiset valjaat. Onko niitä niinku sellaisia, mitä ne on, vähän niin kuin liivit? Joo, toisaalla on niinku sturdili sturdiliivit ja toisaalla sitten sellaiset nahkavaljaat. Joo, joo, ja ne pysyvät niissä hyvin. Joo, ne pysyvät niissä hyvin. Mutta on etsitty varsinkin sille, jolla on ne liivit niin on etsitty pitkä aika, että löydätte sellaiset sopivat valjaat, joissa se viihtyy. Joo, Eikä, joo. Pääse Eikä pääse karkuun. Se mm. No niin, unohdin tuossa kertoa, että onhan meillä täällä studiossa sitten vielä neljästi meidän assistentti tuolta kahvilan puolelta. Tämä pummikissähän tulee aina, aina välillä tänne meidän studioon. Hän hiukan le lepuuttamaan hermojansa, tuossa se nyt lepäilee tuolilla. Tuolilla ja osallistuu sitten omalla tavallaan tähän meidän ohjelman tekemiseen. Niin me puhuttiin Tuja siitä tosiaan niistä paljasta, että nehän on erittäin tärkeät, että minkälaiset ne on, että niistä ei pääse karkuun. Siinä on hyvin helposti, kun on sellaiset ohuet valia, nehän vetää päänsä sieltä. Joo, niin joo. Sieltä yli. Onko teillä omakotitalo vai? Omakotitalo, joo. Joo, joo. mutta sä et sielläkään päästä pihalle vapaana. En vapaana että valjassa vaan. Joo, joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että minä en päästäisiin myös vapaaksi, mm -hmm. muuta kuin valiassa. Ja Sitten heillä on ulkohäkki, mistä he pääsevät ikkunasta menemään. Minus, Sellainen pieni koiran häkki, että siellä he saavat käydä. Joo. Ilman valjeita sitten, kun se on... Käyks ne talvellakin? Talvellakin joo, mutta talvella se on hyvin nopeaa se käynti. Niin se ei <laughs> monta, Montaa minuuttia viihdytä ja tullaan takaisin sisällä. <laughs> Jostain syystä, se on Jostain aika nopeaa. ihmeen syystä. <laughs> joo, joo. Mutta kesällähän ne viihtyy tietysti ulkona. Joo, kesällä on vaikea saada illalla kissuja sisälle ja häkistä, että me aina yöksi ikkunan kiinni, kun mennään joo, nukkumaan, joo, niin joo. tota... Mutta siinä ei ole kuitenkaan mitään vaaraa siinä hakissa, että sinne kukaan muu pääsisi tulemaan ulkopuolelta Aa, eläimet. Kulkukissoja kulkee välillä ohi, että Joo. Ja ne käy aina niitä moikkaamassa ja sitten alkaa kova mouruaminen puolin ja toisiin, että kenenkä tontti tämän jo. Niin sehän se on tietysti, että no, tämä on mun revirjä tänne, että tulee. Mm. Joo, mutta nyt meidän pitää tässä välillä kuunnella. Musiikkia, niin? Ja. Joo. Pistetään välillä pikkusen musiikkia soimaan, tosta noin. yhtään aikaa. En kuvitella voinut kasvos vielä kerran näkisin. Ulos olesta sääntään pikakelaan. Mitä tekisin? Suoraan kasta nyt. Suoraan aina. aika meidät erilleen kuljettiin. Suoraan nyt. Tuo kaipasin aina, vuodet yksinäiset, muisto niin taltasi. Kevät juhla viimeinen, iltapäivä saateinen, muutit pois, ilotaan tuli Suvi virsiä näkemiin, sydän jäikan vesiin Selvinnyt, en siitä koskaan. Nyt mä juoksen peräsi, huudan kurppukäheenä nimesi. Pysähdyt ja käännyt, suoraan katsot mua niin kysyvästi. Sua nyt, suoraakastin aina. Aikaa meidän erilleen kuljetin sora. Sitten. ja Tässä musiikin aikana vähän puhuttiin sitä, että kyselläpä vielä Tuijalta tarkemmin tästä sun blogista, että minkälaisia juttuja sinne tulee? Suurin osa Tassuliinan jutuista kertoo kissoista. Kaskumma. Kaskumma, pepsistä tai maksista. Ihan kotona, mitä tulee tilanteita ulkoilusta, kevästä, talvesta, Niin mökkeilystä. Ihan Mitä aina tulee pieniä tapahtumia? Että vaan kerrot, että mitä. mitä, mitä minä, on kerron, ja... minä kerron tai kissat kertoo itse, että jos niillä on jotakin painavaa asiaa kerrottavana. Joo. Ja sitten minä kerron reissusta, missä mä itse käyn kissoja tapaamassa ja muuta. Niin niitä aika paljon matkakertomuksia. Ja... Mut suuri osa kertoo kissoista. Joo, joo. Matkakertomuksia, missä päin se oot käynyt? No, nyt olen Tallinnassa, niin tästä tulee varmaan. Tästä tulee. On juttuja Helsingistä käynnistä ja sitten kun Espanjassa on käynyt, niin tykkään aina, aina, löytyy kissoja kuvailtavassa, niin sit aina niistä tulee tota kuvia ja maisemia siihen sivuun. Niin siis ne oli sun omista kissoista ainoastaan? Myös muista kissoista. A, myös muista kissoista. Ja. Joo joo. Ootko, ootko suunnannut se jollekin määrätylle ihmisryhmälle vai... Vai onko se niinku kaikille, joita huvittaa ylipäätään, se lukea sitä blogia? Ihan kaikille. Kaikista ikäryhmistä mä tiedän, että lukee Tassulinnan blogia. Enimmäkseen kissaystävälliset ihmiset. No eiköhän se ole melko selvä. Joo. Muuten voi aika rasittavaa <tos> lukea jo sinne kissoja. <tos> Joo. Ja samoin niin kuin kattiradio, niin kyllä meillä on varmasti aika suppea siis siinä mielessä se kuuntelia kuljekunta. Mm. Että ei, hän semmosia kuuntele semmosia, jotka käyvät kissoista ole kiinnostuneita. Mm. Ja sitten kissablogi. on kissablogissa kerron aika paljon, mä tykkään vierailla eri kissabloggeissa. Mm -hmm. Ja heidän kissoistaan myös on aina kertomuksia, että kun käyn Ja se oli tosiaan ulkomailla ja katsastelet siellä sillä silmällä. Joo, sielläkin aina kissa ja osuu kameran linssi. Ja sä kuvaat paljon myöskin tietysti. Mä, ku mä tykkään kuvata ja... Joo, niinku tuolla kahvilan puolellakin ennen kuin aloitettiin, niin siellä, mm. siellä kuvasit noita kahvillan kissoja. Ja, ja tuota, sä siis vierailit toisten blogeissa. Joo. Onko sulle tämä kissakas tuttu? Tämä Minna Keinänen pitää. Joo, on. No, joo, joo, hänen kanssa on ollut yhteydessä, yhteydessä hän ei ennättänyt ihan hirveästi meillä vierailemaan. Joo, mä annan Minnallekin annan välillä vähän vinkkejä kissakkaan sivuille. Ja Minna joskus vinkkaa mulle jostakin jutusta, mistä voisi tehdä. Joo. Eli sinne se oli siis Tassu. Tassu Linna. Tassu linna. <hys> Joo, niin tuota, mutta sä, sä jaksat olla kiinnostunut ja kirjoittaa. Joo. Se on sitten jännä. Mä, vaan. Joo, se on jännä, kun mä en koskaan ollut luova enkä mä koskaan tykännyt kirjoittamisesta. Mutta sitten yhtäkkiä mä sain kolme vuotta sitten semmoisen pitkään kypsytteli-idean ja sitten uskalsin kokeilla ja sitten se lähti. Se ja... pelotti siinä. Lähinnä se, että koska kirjoittanut ja luonut mitään, mm. niin mitä, mitä siitä tapahtuu? No, mutta entäs jos se olisi mennyt pieleen, niin mitä sitten olisi tapahtunut? No kyllähän se nytkin näkee, että kolmas vuodessa koko ajan kehittynyt ja parantunut siinä. Että kyllä se mm. Mm. vaan oppii kun tekee sitä. Joo, joo. Ihan, ihan uskaltaa vaan lähteä kirjoittamaan. Kyllä uskaltaa. Eihän sitä tarvitse pelätä, eihän sitä tarvitse näyttää kelle jos näyttää siltä, että se ei olekaan nyt ihan... Hyvä. Niinpä. Niin, niin. Sitä ei tarvitse olla niin kauhean kriittinen itsensä suhteen. Mm. Itsensä suhteet mulla on kanssa nyt tässä tuolla mielessä ja olen jo kirjoittanutkin, kirjoittanutkin sellaista hurrunurrukirjaa, joka pitäisi nyt syksyllä pitäisi saada se valmiiseen kuntoon, mutta kyllä minullakin oli siis, ensin, ensin sitä rupes tulemaan, mutta sitten tuli kauhuja, että ei tämä ei tällä tavalla, ei voi mm, Se tulee aina semmoisia kausia. Mm. Välillä tuntuu, että tulee ihan kaikki itsestään ja välillä pitää niin niin on, joo, joo. tehdä työtä Et se, sen eteen. Joo, ei se, ei se ihan maailman helppointa ole. Tietysti se on joillakin semmoisilla, jotka ovat siis ihan luontaisesti kirjailijoita, niin varmasti se on helppoa. Mm. Tai lieneekö sittenkään. Niin. En, niin. en tiedä, en ei, ole tiedä. Ei, ei ole kokemusta. kokemusta siitä mullakaan sen mutta. mutta joka tapauksessa sinä kirjoittelet ja se on tosi, tosi kivaa. Et nyt täytyy mennä Kivin kanssa mennään ihmeessä taas Sulinan sivulle katselemaan. Joo. Mä tään tänään tutustumassa, kun mä pääsen jossain vaiheessa kotiin. Niin. Ja tuota, Tuija kirjoitat nyt sitten tästä kokemuksesta. Joo, kyllä. Tulee kuvia. Sä et ole ennen käynyt täällä nurrissa. Olen kerran käynyt aikaisemmin nurrissa pyörehtämässä, ah mutta jaa, nyt luulit, vähän paremmin. Joo, mä luulin, että tämä oli sulla ihan ensikertan mm. kokemus, mutta nyt saat vähän, vähän rauhassa noita katella ja vielä ennätetään tässä ennen kuin sun laiva irtaantuu. Joo, se on kiva. Joo, voidaan tutustua vähän tarkemmin vielä. Mm. Nämähän on kaikki erilaisia luonteita tietysti. Niinhän ne on. kuunnellaan tähän väliintilamusiikea ja ruvetaan sitten keskustelemaan siitä kissan kielestä, että miten sitä kissan kieltä puhutaan. Kuustoista vuotta mä oon. Tulen palavasti. Olen rakastunut. Enkä nukkunut oo. Sinun povestasi. Olen uneksinut, mun on lyötävän muut. Kilpako kosiani, pyhä puvussani, heti aamulla tuu. Kysyn isältäsi, sinun kättäsi, kumma on vähän ajatellut. Syysmyrskyissä mietin nyt suolaa, kevät hankilla haaveiluun, Talon, kaikki valmiina on. Olen kasvattanut sulle pihakoivut, kun olet vapaana taas. Haen sinut heti, pyhä puvussani. Tämän sormuksen saat. Se on taskussani ole. Meidän luvattuun että meiltä on kysytty, että kuinka puhutaan kissan kieltä, puhumme siitä nyt ja sitten mä löysin tämmöisen hyvin mielenkiintoisen talouselämässä, me että me ei tämmöinen lehti kirjoittelee tämmöisiä asioita, mutta on tutkittu. Maailmassa tutkitaan kaiken maailman, enää niistä, lähtien ne tutkii kaikkia. Nyt on tutkittu sitten, että miten tämmöiset ihmiset, jotka keskustelevat lemmikkien kanssa, puhuvat paljon lemmikeilleen. Että näitähän on pidetty niin kuin suorastaan typerinä ja vähintäänkin lapsellisina. Mutta nyt tämän uuden tutkimuksen mukaan kerrotaan, että, nämä, että tämä Sivuutuota mikä tämä on tekee, tekee tuota ihmisistä ainutlaatuisen älykkäitä olentoja. Ja me totesimme, että meitä on nyt kolme ainutlaatuisen älykästä olentoa täällä studiossa. Jos me kaikki jutellaan kisso, kissoillemme? Kyllä, annettuja. Kyllä, aamustailta. Entäs Kim? Erittäin paljon. Niin, koko ja mulla niitä kissoja on siis, on todella paljon. Todella paljon aina kun niitä on paljon. Don. Joo, joo. Et, ja mulla on kanssa se, ja varsinkin kun yksin asun, niin se on pakko niin kun ruveta heti aamusta puhumaan niitä, saa saa äänensä auki. No, mulla se taas perustuu enemmänkin siihen, että se on mun työnkuvani eläinten hoitaminen ja, ja silloin mä keskustelen näiden eläinten kanssa hyvinkin paljon. Ja mulla on sellainen tunne kyllä, että, että myöskin ne niinku tykkää siitä, että niille puhutaan. Kyllä ja siis kyllä. reagoihan ne, niin jokainen kissa oppii oman nimensä esimerkiksi. Oppi, ja, ja tulevat silloin, kun niitä kutsutaan nimellä. Joo, kyllä oppivat oman nimensä. Tulevat jos tulevat. Kiinnostaa. Aina ei kiinnosta. Aina ei kiinnosta, <laughs> mutta kiinnostaako kaikkia ihmisiäkään tulla aina, kun, niitä, kun nimensä kuulee. Tuskinpa. Joo. Mutta tuossa kissan kielessä ja kissan kielen puhumisessa, sehän ei oikeastaan ole mikään siis semmoinen kieli, puhuttu kieli niin ihmisellä, vaan se on enemmänkin tämmöinen kehon kieli. Että sun pitää oppia lukemaan sitä eläintä. Ja sitä, että jokainen on yksilö ja jokainen käyttäytyy eri tavalla, reagoi eri tavalla eri asioihin. Joo, siis kissojen kohdalla on, on niin, että niillä on perus, ö, niin viestintä, Perusviestintä on kaikilla kissoilla samanlainen, mm. mutta sitten se riippuu aina siitä yksilöstä, koska ne on kuitenkin yksilöitä myös. Mm. Niin niillä on semmoisia, mitä toisilla kissoilla ei ole. Joo. Se on vähän samanlainen kuin meillä ihmisillä on kaikilla erilainen ääni, mm, mm. niin myöskin kissoilla on. Mutta kissojen kohdalla on juuri niin kuin siis nämä hännän korvat, korvat miten, miten ne asettelee niitä. Ikävä kyllä mulla nyt ei ole mukana niitä, että mä muistaisin mikä hännän asento ja korvan asento, mitä se milloinkin tarkoittaa. Mutta joo. Ne, äh... Mut sen oppii kyllä, eikä sitä oikeastaan voi siltä niin kirjoista lukeakkaan mun mielestä. Ei sen, op sen oppi käytännössä kaikista parhaiten. Siis mä näen päivittäin uskomattoman suuren määrän erilaisia kissoja ja mä luen sitä niiden kehäkieltä hyvin automaattiselta. Mm -hmm. Ja samalla myöskin se, että kun mä keskustelen siis suurin osa kissoista, joita mun kauttani kulkee, niin nehän on niin kutsuttuja villikissoja. Mä olen edelleenkin siitä termistä villikissa sitä mieltä, että semmoista ei ole, on vain arkoja kissoja ja vähemmän arkoja kissoja. Mm, mm. Mä oppinut lukemaan sen kissan kehän, mitä se milloinkin viestittää. Mm. Ja, ja keskustelen niiden kissojen kanssa, koska se selvästi rauhoittaa niitä. Joo, se on se puhuminen ja tietysti se huomioon ottaminen ja sitten myöskin klassinen musiikki, sekin on tutkittu. Niinku tuota tutkia, sehän on oikeastaan itsestään selvä, että klassinen musiikki rauhoittaa. Yleensä musiikki mm -hmm. rauhoittaa mm -hmm. niitä Joo. Ja Mieluummin sitten vähän hiljaisempi. Mut siinäkin on poikkeuksia, että meidän Pepsi ei tykkää musiikista. Ollenkaan. Ei. Ai. Silloin se menee muuhun huoneeseen, jos mä laitan radion päälle jotain musiikkia. Ai. Joo, meillä ne on kyllä ihan... Ja ne on myöskin yksilöitä, siis niin kuin kaikki muutkin on yksilöitä. Tietystihän niin. se on, no, niin kuin vaihtelee jokaisen kissan kohdalla, ei, ei kaikki kissat pidä musiikista mm. ja kaikki kissat ei pelkää vettä, että sekin on niin yksilöllistä mistä ne tykkää. Että ja, ja varsinkin tommonen, siis mun mielestä tärkein on se, että kun sä silittelet kissaa ja sitten kun se jostain syystä saa siitä tarpeekseen, niin sun pitää aavistaa se etukäteen. Tai jos et saa aavista, niin sitten tulee räppäkäpälää ja, ja lujaa. Että, mm. se on, on niillekin erilainen se, miten ne sen ilmoittaa että hei nyt, nyt riittää. Joo, se täytyy Eri oppia nikin kuin signaalit joo, lukemaan, joo. Mit, mitä se millä hetkellä viestittää. Joo, joo. Mutta siis esimerkiksi mun ei kukaan anna käppää, vaan Meillä tulee, ne kyllä. lähtee menemään. Joo. Meillä tulee, aksel ainakin on sellainen, että se tykkää se pyytää, että silite ja silite, ja sitten sit kun se on saanut tarpeeksi, niin se pikkusen niin kääntää päätä. Siitä mä tiedän, että aha, nyt riitti. Hmm. Pepsillä on sellainen tyyli, että hän näistä pystyy lukemaan, jos seuraa Hmm. Rapsuttaessa, jos et sä ei häännän merkkiä, joo. niin sitten tulee käpälästä. Oh, ja maksi taas, se ei kannata, käpälästä lähtee pois, mutta se näkee korvista silloin kun se joo. saa tarpeeksi. Niin se on myöskin, että korvat vedetään taaksepäin, että nyt on hmm. kärsivän näköinen. <lopettaa>. ja sitten lähetään pois, jos se <lopettaa> tajua juuri silloin lopettaa. Joo, joo. Sitten saat käpälää. Jos... Ja, ja tuota, esimerkiksi tuossa kahvilassa seurannut, että kun kissa esimerkiksi pesee itseään, ei siihen saa silloin mennä sönkkäämään. Ja on monta kertaa lapset tekee sitä, kun ei ne tajuaa, ne menee siihen ja sitten tulee käpällä ja sitten on hirmuinen itku, että kun Joo, ei. mutta siis kahvilassahan noissa säännöissä selvästi sanotaan, että siis vanhemmat on vastuussa siitä, jos on, kissa läppäsee. Joo, totta kai. Mutta jo. Mut sitä ei varsinkin, jos ei on ole ollut, että nyt tuodaan tänne vaan katsomaan sitten näitä niin eihän ne voi lapsetkaan tietää, miten sen kanssa käyttää. Ei, mutta se, onkin se, on, myöskin se on vanhempien asia. Se on vanhempien asia sen takia, että joka kerta, kun siihen tulee ihmiset, niin nehän saa käteensä sellaisen ää, ohjeet, ohjeet et, et, joo, et joo, mitä niille kuuluu. On. Hyvin harvat lukee sen. Sitten yleensä ne tulee siinä vaiheessa, kun kissa on jo saanut Räikos. aukoille jonkun... Mm -hmm. Ja se on myöskin, silloin kun kissa nukkuu, niin ei passaa mennä herättämään ainakaan. Että mä voin mennä tonne ja silittää hiljaa ja matalalla äänellä jutella, niin kuin armaalle tietenkin, niin niin, niin niin hän selvästi niin kuin huomaa sen ja ottaa sen, mutta niin hän kuuntelee, mutta ei hän herää siihen. Ei nukkua kissaa, ei kissaan, saa mennä herättämään. Ei, silloin kun kissa on lepää. Ja kissahan lepää hyvin lepää paljon. Hyvin paljon. Niin sitä ei saisi mennä ylipäätänsä häiritsemään. En, Et en. Sen täytyy antaa olla siinä missä se on. Joo. Et se on tosiaan se kissan, kissan kieli. Se on niin sitä kehon kieltä. Se on täydellisesti. Se naukuminen on enemmänkin sitä, että kissa herättää huomiota. Joo, joo. mutta siinäkin on erilaisia sitten, että ne naukuu eri tavalla, kun ne pyytää eri asioita On jotakin, on niin on, eri, on eri ääni. Sekin pitää vain oppia. Se täytyy se oppia, täytyy se on pietä. myöskin semmoinen yksilö. Niin on, niin on. että toisella se ei niin kuin, toiset meidän Aksil, joka on isokissa, niin se naukuu hirveän pienellä äänellä. Aivan siis tämä ihmet, että mikä tämä on. No se taas on se siperiaan ja kehräys on aivan. Ne no, on äärettömän, äärettömän hiljaisia kissoja. hiljasia. Mutta sitten taas toiset, niin ne huutaa. Sitä mä en ymmärrä, mitä varten meidän ainoa. Se on koko ikänsä puhunut. Kaikki. Kalkupienenä, ai ai ai ai ai. Ja nyt se on, kun Axel tuli meille, niin nyt se on ruvennut, että silloin on joku äänen murros ollut, että se puhuu nyt hirveän kovalla äänellä, mutta koko ajan. Ihan koko ajan. Se ei liity mihinkään pissaamiseen eikä mihinkään se vaan puhuu. Se voi olla huomion herättämistä. Aksel on kuitenkin uskissa talossa. Mm. Mutta koko ajan se puhuu. Välillä mä hermostuttaa se, että mm. hiljaa, mutta... No anna puhua, ei siitä saa hermostua. Niin, eikä se, eikä se missään tapauksessa voi johtua mistään tämmöisestä, koska se on koko elämässä tehnyt sitä ja se on nyt 8-9-vuotias, mm. <laughs> on vikaa, sillä ei Ei, ei. Se on sen tapa. Se on sen tapa. Oliko sinulla, Tuija, myös kokemusta äh, naukumista ja puhumisesta? Max meillä tota, naukuu paljon ihmisten kanssa. Tykkää se keskustelee ihan se, Joo, tä. se keskustelu, kun sitä kysyy jotakin, se vastaa naukaisemman. kun sille vastaa siihen, niin se vastaa taas. Se jota. naukuu. Nimenomaan. Se naukuu. Pepsi taas ei nau. Se enemmän viestittää katsellaan. Katsella, joo. Se katsekin on muuten semmoinen, mistä voi lukea paljon. Se on. Joo, joo. Ja sitten se on myös semmoinen, että jos se vaan se hänen se ihan se pää, pääosa heiluu, niin se ei ole vielä mitään, mutta jos se heiluu koko häntä, niin silloin, silloin se on hermostunut, että silloin ei kannata mennä kauheasti sörkkimään, ainakaan täällä kahvilassa. No, kissojen lähinnä näissä silloin, kun se on erittäin aggressiivinen tai hyökkäävä, niin si, silloinhan se on nämä silmät, kissan silmät muuttuu aivan erilaisiksi, jopa joo. se väri muuttuu. Joo. Mä harvoin niin luen sitä kissojen hännän asentoa siinä vaiheessa, kun tulee esimerkiksi uusia löytökissoja meille kotiin, vaan mä luen sen kissan silmiä. Joo, se on ne ilmeet, vaikka luulisi, että kissalla ei ole mitään ilmettä. On, sillä on hyvin paljon ilmeitä. on ilmeitä, ilmeitä ihan selkeästi, mutta se on tietysti sekin, että pitää oppia, oppia tuntemaan, että miten se kukin yksilö... Yksilö, kaikki ne on yksilöitä. Kaikki ne reagoi eri tavalla ja viestittää mm -hmm. eri tavalla. Ja samoin siis aggressiivisen kissan kohdalla tai vihaisen kissan kohdalla tai pelkäävän kissan kohdalla myöskin nämä korvat. Korvat on? Korvat, korvat on sellaiset, joista mä luen hyvin paljon sitä ja sitten osaan varautua siihen. Juuri, se täytyy tietää niin etukäteen varautua siihen, että mitä tuo nyt ajattelee, mitä tuo meinaa. Mm. Jos on kauhean arka, sä näet, että se pelkää, niin eihän siihen kannata silloin mennä. No, suurin osa näistä meidän löytötalon kissoista, kun ne tulee, niin on erittäin arkoja kissoja. Tietysti meille myöskin tulee siis semmoisia kotonta karkuun lähteneitä mm. kissoja, mm. No, jotka ne on, on, ihan on ihan eri sitten semmoisia rapsutettavia. Ne on täysin mm -hmm. eri asioita. Mutta niitä meillä on, mitä mä sanoisin, vajaa 5 prosenttia kaikista kissoista, jotka vuoden mittaan tulee. Mm -hmm. Että siis meillä on, on kissoja, jotka tulee hylätyistä taloista, metsistä, kellareista, vinteistä, joka ikisestä mahdollisesta paikasta, jotka on syntynyt kadulle. Toisia, jotka on elänyt hyvinkin kauan siellä kadulla. Ja, ne on ihan erilaisia. On ne on täysin erilaisia. erilaisia. Ne ei ole sillä tavalla tottuneet ihmiseen ja se niiden, ihan samalla tavalla sitä luetaan, sitäkin kissaa tietysti, kun luetaan tuommoista kotikissaa. Aivan samalla tavalla. Aivan samalla tavalla. Ja sitten niin kuin mä en sanoisi, että ne olisi tottunut ihmisiin. Kissa ei selviä ilman ihmistä, se on siis tavannut hmm. ihmisen, mutta sillä kissalla voi olla niin huonot kokemukset, kokemukset ihmisestä, on ihmisestä on että se ja... tulkitsee, että kaikki ihmiset Tulee, lyö, potkii, heittää kivillä mitä hyvänsä. Joo. Ja sen takia se on arka ja hyökkäävä. Ja se hyökkäys on ainoastaan sen puolustusta. Totta kai. Meistä jokainen jo. puolustaa itseensä, totta jos, kai, jos tulee se, pelkää totta oman henkensä puolesta. Ja nuo varhaiset kokemukset, jotka jäävät, niin saattaa koko loppuelämän olla sillä kissalla. Niin saattaa olla ja koko loppuelämän. Meillä on Reinolla, noin Rein 16-vuotiasi, hän tuli mulle joskus... Joskus sen ei hän ollut ihan pieni, mutta todennäköisesti häntä on joko lyöty tai jollain laukulla tai semmoisella lyöty. Ja aina kun mä nostan jotakin tuon suurempaa että niin reino edelleenkin menee matalaksi. sitten huomaa, ai niin sehän on mun äiti ei äiti lyö. Mutta se on jäänyt jo se on niin syvällä, se on, se on niin syvällä siellä, että se ei lähtee koskaan pois. Mm. Mutta tämmöisiä kissankielen kursseja, mä en tiedä, onkohan mahdettu koskaan järjestää. Ei Kyllä varmasti luentoja on tämmöisestä aiheesta. Jos olisikin nyt joku jos, joka tietäisi tai on itse pitänyt tämmöistä luentoja, niin olisipa mukava saada tänne Kattiradioon kertomaan. Mä en kyllä muista, että tota, meillä olisi ollut esimerkiksi koulutuksessa mitään. Ja ymmärsin, kun meillä on ollut näitä eläinlääketieteen opiskelijoita, niin he sanovat, että siellä hyvin vähän opetetaan kissoista mitään. No, se on, kissat on jäänyt niin kuin hyvin, hyvin vähälle huomioon. Siis minähän olen erikoistunut siis juuri kissaeläimiin hmm. sen oman koulutukseni puolella. Mut, ja siis hyvin paljon puhuttiin tietysti siinä kissoista, mutta meillähän nyt enemmänkin puhuttiin siis kissojen sairauksista ja, ja niiden siitä, hoitamisesta. Joo, joo. Mut. Ei tämmöistä varmaan niinku kuin kissankielen kielen puhumista, kissan kielen kurssia. Ei, mun, on, mun muistaakseni kyllä ei ole. Siitä on kyllä niin kauan kuin mä oon niin koulusta siitä, joo, tekevät, tullut. Ja, mä uskon, että tämmöisiä luentoja varmaan on, varmaan pidetään. No on paljon mahdollista. Mutta ainakin mä oon itse oppinut ihan käytännössä tämän kissankielen. kielen Joo siis käytännössä työelämässä. Joo se on aika vaikea sitä on niinku sille silleen opettaa, että et muutamat merkit on tietysti joista tietää. Joo, siis mutta kun se on niin yksilöllistä. Työelämässä minäkin olen oppinut sen kissan kielen. Joo, se on niin yksilöllistä. Kuitenkin jokainen on oma yksilönsä. Ja ne ne puhuu, puhuu vähän eri tavalla, mutta jotkut asiat on se korvi, korvien asento. Ja no siellä on silmät, ne perusasiat. Ne perusasiat mitä? on, mutta sitten sen jälkeen se onkin. Sitten, se on niin yksilöllistä jokaisen kohdalla. Puhutaan vähän eri, eri tavalla. tavalla. Ja itse mä puhun eri tavalla näille eri kissoilleni. Joo, tietysti joo. se liippuu sen kissan luonteesta, luonteesta että niin, miten niin, sille joo. puhutaan joo, joo. ja tilanteesta. Joo. Ja tilanteesta, joo, mutta kun tässä nyt ollaan näin ainutlaatuisen älykkäitä, niin todistetuksi, niin, niin sitä nyt jutellaan niiden kanssa se on ihan luonnollista se no on. eläinten kanssa puhuminen. Mä luulen kyllä, että siis eläinten kanssa on keskusteltu kautta historian. Varmasti Ei ole. välttämättä just kissojen tai koirien kanssa, no varmasti koirien kanssa, koska koirahan on ollut maatalousyhteisössä mm. metsästävää. Niin varmasti se on enemmän niin kuin miesten ollut. Joo. Jo, ja, ja myöskin talon suojelija. Joo. Jo. Ja kissan, kissan roolihan maatalossa on ollut äärettömän tärkeää. on. ja se onkin yleensä sitten niin kuin ollut enemmän niin kuin tämän emännän se kissa, kissa. ja koirani jakautuma, isänän, joka on ihan luonnollista, mm. joka on tietysti ihan luonnollista. Mutta kissan kieltä sitä ei voi oikein silleen opettaa. Ei, se täytyy itse se, oppia. Se, se täytyy itse oppia. Se tulee. Jos sä olet kiinnostunut siitä, mm. niin se tulee. Siinä on niin monta, monta tapaa, millä ne osoittaa sen ja miten, miten pusketaan ja kaikki tämmöiset mitä se tarkoittaa, kun se tulee puskemaan. Ja ja tietysti sitten, mitä se tarkoittaa, jos se tulee silmille, niin, niin. niin sitäkin Kaikkien on aina syynsä. Kaikkeen on syynsä, Joo. Mä mietin, että mitä hyötyä siitä, jos joku miettii, että mitä hyötyä etua siitä on, että osaa puhua kissaa, niin tota, on huomannut, että jos kissalle pikkasenkin käyttää aikaa sen kissan kanssa olemiseen, niin kissa on heti paljon läheisempi sinulle. Kissa haluaa lähentyä sinua ja haluaa... Sitä, että sä kiinnität siihen huomiota. Ja se myös antaa leikkiä. Niin, että mitä hyötyä siitä on kissalle, että sille jutellaan ja ihmisen kielellä? Mm. Mä oon huomannut, että hyvin vähällä juttelulla kissa jo rupeaa lähentymään sinua. Se haluaa, että sä kiinnität kissan huomiota. Niin kissa heti haluaa sitten enemmän olla sinun kanssa ja teistä tulee niin kuin läheisemmät. Ja myös leikkiin se vaikuttaa, että kissa on innokkaampi leikkimään. Kun, kun, sille <Sakin>. kun sille puhutaan. Ihan suoraan. ja niin, voi puhua ihan ihmisen kieltä. Niin, ihan kaikki. Kaikki asiat voi kertoa Kisalalle. Se kyllä ottaa ne vastaan. Ja tietysti kaikki tämmöiset silittämiset ja semmoiset, kukaan nyt tykkää olla sylissä esimerkiksi ja rapsutettavana, niin kaikki semmoiset on kyllä. Sitä, sitä kommunikoimista. Sitä no, se on keskustelu. kommunikoimista ja lähentymistä puolia ja, ja Kyllä, meillä ainakin jutellaan jutellaan hirveän paljon niiden kanssa ja, ja ymmärretään. En mä kaikkia niin hyvin ymmärrä, että saattaa olla joku sitten, joka on ollut semmoinen, jonka kanssa on synkä niin hyvin, että ei oikeastaan tarvitse mitään, kun tietää heti, että mitä tuo ajattelee. Mutta eikö se niin ole ihmistenkin suhteissa? Onhan on se. Mm. Mm. Kauan ollut yhdessä, niin ei tarvitse oikeastaan sanojakaan mm. siihen, kun tietää heti, että miten se... Siis kissahan on äärettömän sosiaalinen eläin, vaikka yleensä sanotaan, että koira, koiraeläimet on... on no laumaeläimiä, mutta myöskin kissa on laumaeläin ja myöskin hyvin sosiaalinen eläin. Ja se varmasti on se, just että kun sä puhut sen kissan kanssa, niin se tulee sun kanssa leikkimään paljon helpommin ja enemmän. Se on sen sosiaalinen toiminta puhuminen on sen sosiaalisen taitojen, kissan sosiaalisten taitojen tavallaan herättämistä. Mm. Koirahan on toisenlainen, se vaatii sen isännän ja se vähän niin kuin, minä sanosin, että vähän mielistel että kissa on toisenlainen. Joo, siis kissa, kissa on paljon itsenäisen äh, itsenäisempi siinä mielessä, että se ei vali yhtä ihmistä, vaan se valitsee kodin. Mm. Ja koira sitten taas valitsee yhden ihmisen. Sillä pitää olla se ihminen, Jaa. joka on sit se, sille koiralle se tärkeä. Tär ja totta joo. kai se on kissallekin tärkeä ja totta kai ne on, kiintyvät. On, tietysti se on kissalle tärkeä. Ja... Ne kiintyvät ihan. Niin kyllä. Ihan samalla tavalla kuin. Että se kiintyminen voi olla niin valtavaa, että sitä ei niin kuin sanoa, voi kuvata. Aivan. Ja tästä nyt jossakin vaiheessa teemme nyt tässä... Kevään aikana ohjelman tuli vain, siis toisen, niin teemme ohjelman tästä luopumisesta, että mitä se on silloin, kun se joudut luopumaan. Kissasta. Erittäin rakasta, mm -hmm. joka on ollut sinulle koko elämä. Mm -hmm. Osaa sinua, että mitä se on. Et siitä me tullaan puhumaan. Puhumaan sitten. No, mutta ei puhuta siitä tänään. Ei puhuta nyt tänään, mm -hmm. ettei tarvitse nenäliin johdeta kaivamaan esiin. <laughs> mutta me ainutlaatuisen älykkäät olennot täällä studiossa, Onko me nyt saatu tää ohjelmapurkki. olla. Me ollaan saat... nyt keskusteltu mm -hmm. Tuijasta ja mm -hmm. Tujan blogista, jota kannattaa käydä katsomassa ehdottomasti. Ja sitten pistäkääpä korvan se, että Tuija haluaisi saada töitäkin. Ja myöskin se Tuijan blogin osoite tulee löytymään meiltä Kattiradion sivu meidän sivuille sivujen joo päältä. Joo, joo. Sieltä löytää sen osoitteen aina. Ja jos sä teet, teet tästä sitten... Kirjoita blogia tästä vierailusta, niin pistetään mm -hmm. se sitten sinne myöskin, myöskin että sieltä voi Joo. Hmm. Kiva. Ja sitten loppuun laitetaan levy. Loppuun laitetaan musiikkia ja tässähän tämä meidän ohjelma tällä kertaa, seuraava en osaa sanoa milloin se tulee ulos, mutta tulee tässä kevään aikana tehdään taatusti. Mutta kiitoksia Tuija sulle, kun Kiitoksia. Tuli. Ja me jatkamme tästä keskustelua tällä studiossa. Moikka kaikille. Voi moi! Moi, pait tästä. Vait Nukke koer Mingi mule te rõh Miks siis väike koer On stalkeeli teinut paha Et nii kurb koera me Suknurgas nyt, kolla näkyy tuu. Pisarlei, dakon uue maassa. Istuu sin sinne vielä näkyy Miksi ei tule, oi oh, ei tule saa? Siinäde, kui pimeä oli köykä, magas hyvrakesu wodies. Saleksi dux, vain maivika. Nyt kuid